Poeme de colecție E duminică, e toamnă, e altfel într-un nu știu cum al acestui anotimp din care sufletul nostru inspira avid aer bacovian. Frunzele îndrăgostite de viață se lasă prin semvalsul fericirii, murmurându-și rostul ca un psalm de David. Galbenul melancoliei rătăcește în gutuși și crizanteme până dincolo de inimă, până dincolo de iarnă. Tic-tac, tic-tac, sună orologiul cugetului, ca un ultim vis văratic ne agățăm de poezie și din timpul din noi. Mi-e sete, mi departe, mie târziu. Aprinde mai în noapte crizanteme și ascultă cum pe prunduri de argint se clar o curgere de vreme. Cum cineva în lucruri suflă încet, și apoi rostește sincopat în soare. Secunda se îngrelează de trecut, și frunza înspre seară căzătoare. Poeți întârziați la hanuri reci, luna noiembrie obiau târzie, și galbenul lângâne din salcâmi, ca pe un sublim fragment de elegie iubitei pare întârziat Auzi în cer cum ruginește o liră În umbra stelei fața mea în grop să doar cu gimbii, mai respiră E duminică, e toamnă e altfel într-un nu știu cum al acestui anotimp din care sufletul nostru inspira aer bacovian și înfloresc crizantemele și se coc poemele și amintirile în calendarul poetului Arcadie Suceveanu Ajuns la un nou prag de trecere, la un nou an de viață Poetul adună iarăși buchete de la mulți ani din partea celor dragi Dezlegând definiții și cultivând metafore pe altarul cele mai frumoase și mai capricioase arte Poezia Poezie, lux al deșertăciunii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 dacă aș avea și eu tribunale dacă Și dacă voasele tale n-ar fi de aer La poeme de colecție l-ați ascultat Pe Arcadie Suceveanu Neobositul poem de trecere prin eterna danemarcă La mulți ani și multă inspirație pe mai departe îi dorim Iar dumneavoastră tuturor o duminică de poezie Nina Parfientie, Angela Titeoi-Dragan, pentru Radio Matinal de Weekend.